بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نهمره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله.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 kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Raziin dengan syarahnya Qurraul Ainain bertauhid makna aqidah Ar-Raziin oleh Syekh Rabi hafizohulloh Taala dan kita masih membahas ucapan dua imam Ar-Raziin yang kedua-duanya dari Rai. Yaitu Abu Hatim al-Razi dan Abu Zira'ah al-Razi Rahimahum Allah Walqadaru khairuhu wa syarruhu Minullahi azza wa jal Kata beliau Aqidah al-sunnah yang berikutnya adalah bahwa aqidah Masalah takdir Baik dan buruknya Adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala sudah dibahas alhamdulillah sampai pada syarahnya ucapan Syekh Rabi wal ibadu amiluna wallahu khaliquhum wa khaliqu a'malihim para hamba inilah yang berbuat perbuatannya perbuatan para hamba tetapi Allah lah yang menciptakan mereka Allahlah yang menciptakan perbuatan mereka, Allahlah yang menciptakan semua apa yang terjadi di alam semesta ini. Jadi jangan kemudian disimpulkan berarti kalau perbuatan ini diciptakan oleh Allah, berarti perbuatan kita perbuatan Allah dong. Tidak, hati-hati, jangan sampai kebablasan nantinya sesat seperti Jabriyah. Jabriyah berkata bahawa manusia tidak ada yang salah. Berbuat apapun gak ada yang salah Karena yang membuat amalannya Allah Yang menakdirkan perbuatannya Allah Berarti Dosa ataupun taat Semuanya perbuatan Allah Astagfirullah Ini dal Sesat dia Menyimpang dari akidah ahli sunnah Ahli sunnah tetap berkata Bahwa perbuatannya Perbuatan para hamba Kalau baik berarti itu orang baik Kalau jelek berarti itu orang jelek kalau dia berbuat amalan-amalan ketaatan kepada Allah berarti dia orang saleh. Kalau berbuat perbuatan-perbuatan dosa kemaksiatan keboliman maka berarti dia orang paleh orang yang jelek orang fasik. Walaupun kita meyakini bahawa semuanya ditakdirkan oleh Allah termasuk perbuatan para hamba ditakdirkan oleh Allah. Wa hum mukallaful mereka lah para hamba. Yang mendapatkan taklif Taklif adalah beban syariat Wahum mas'ulun Dan para hamba tadilah Yang akan ditanya Oleh Allah subhanahu wa taala, Mengapa berbuat begini? Mengapa berbuat begitu? Wahum makmurun Mereka lah yang diperintah Waman hiun Mereka juga yang dilarang Wahmudalladina yujazzau na ala amalihim dan mereka lah yang akan mendapatkan balasan atas amalan-amalan mereka. In kairan fa kairun, in syaran fa syarun. Kalau baik dibalas kebaikan, kalau jelek dibalas kejelekan. Hamba bisa memilih mau berbuat ini atau berbuat itu, tapi semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT. Kok bisa ya? Bisa bagi Allah? Jawabannya, Bisa bagi Allah, karena memang Allah Swt adalah kulli shayin qadir. Engkau silakan memilih, tapi Allah tahu engkau akan memilih ini, engkau akan memilih itu. Perbuatannya perbuatan kamu, tapi Allah sudah mencatatnya di lauhul mahfudh bahwa engkau akan berbuat ini, engkau akan berbuat itu. إِخَوَانِي فِي الدِّينِ عَزَّكُمُ اللَّهُ قُمُوا سَلِيمِينَ falqadariyah aliran qadariyah yaqulun mereka berkata af'alul ibad ma yaqluqhuha Allah kharijatan an masyi'atillah tabaarak wa ta'ala abbahhumullah kata qadariyah perbuatan para hamba tidak diciptakan oleh Allah Perbuatan para hamba... Tidak atas kehendak Allah... Tapi atas kehendak hamba itu sendiri... Katanya... Semoga Allah subhanahu wa ta'ala... Menjelekan mereka... Aliran Qadariya... Berarti... Mereka mengira... Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala... Berkehendak sesuatu... Tapi manusia berkehendak lain... Ternyata manusia lebih kuasa... Lebih bisa melakukannya Allah menginginkan A Manusia menginginkan B Ternyata yang terjadi yang B Astagfirullah Tokohnya Kodariah Di tokohnya yang paling alimnya Yang dianggap paling hebat Paling berilmunya didatangi oleh Badui Untah saya hilang Tolong doakan Aku lihat engkau sepertinya Pakainya pakaian orang soleh Pakainya seperti orang soleh Tolong doakan mudah-mudahan doamu terkabul. Doa agar untaku ketemu. Dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, engkau tidak menghendaki unta itu hilang. Maka kembalikanlah kepadanya. Orang Badui tadi berpaling sambil berkata, "Sekarang saya tambah yakin untaku enggak akan kembali." Sekarang saya tambah yakin untaku enggak akan kembali. Loh, kenapa? Ya fulan. Ya Syekh, wahai orang tua, kenapa kau bilang begitu? Engkau tadi berkata bahwa engkau tidak menghendaki hilangnya unta orang ini. Nyatanya hilang. Berarti kehendak Allah tidak terjadi. Maka kalau Allah menghendaki ketemu enggak ketemu. Engkau bilang engkau tidak menghendaki hilangnya unta hamba ini. Nyatanya hilang berarti kehendak Allah tidak terjadi maka kalau Allah berkehendak kembali, gak akan kembali berkehendak tidak hilang, nyatanya hilang Allah berkehendak kembali, gak kembali ini kritikan dari seorang bedwi Rahal tahu bedwi Rahal? Badui nomaden yang gak punya rumah yang dari kemah ke kemah dari padang pasir ke padang pasir yang hidupnya hanya dengan unta dan kambing-kambingnya bisa mengkritik Qadariya bagaimana mungkin ucapanmu seperti itu? itu tidak kehendak Allah semuanya ana kulli qadir semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa taala ikhon ibnu azakum la yakunu fi hadzal kaun illa ma aradahu Allah wa semua yang terjadi di muka bumi adalah atas kehendak Allah Anna lillahi andadan yaf'aluna asya'a huwa la yuriduha wa yaf'alunaha biduni iradatihi Maka ucapan qadariyah tadi bermakna Bahawa Allah memiliki andad dan memiliki tandingan-tandingan yang melakukan perkara-perkara yang Allah tidak kehendaki tapi hak orang tadi atau tandingan tadi berkehendak kemudian terjadilah apa yang dikehendaki tandingan-tandingannya Iya kan kalau dikatakan perbuatan para hamba bukan Allah yang menghendaki Bukan Allah yang menakdirkan Berarti manusia-manusia ini tandingan bagi Allah Allah menghendaki ini, manusia menghendaki itu Ternyata yang terjadi kehendak manusia Astagfirullah Itu barakallahu fikum hanya karena mereka salah paham Dan mengira kalau berkata Allah menciptakan kejulaikan Tidak mungkin masa Allah menciptakan kejelekan masa Allah menciptakan kejahatan-kejahatan tidak -kejahatan? mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin Kata mereka ingin mensucikan Allah Ta'ala kalau engkau berkata Allah menciptakan kejelekan saja mungkin ia tidak pantas bagi Allah tidak pantas bagi Allah tetapi Ahlu Sunnah tidak berkata seperti itu, berkata Allah menciptakan kullah syaih Allah menciptakan segala sesuatu yang baik dan yang buruknya Lihat, berbeda antara keduanya Kalau kita berkata Ya Allah, wahai pencipta kejahatan Kurang ajar itu namanya Wahai pencipta kejahatan Itu kurang ajar, mengapa? Karena Allah tidak hanya menciptakan kejelekan Allah menciptakan kebaikan-kebaikan Karena kebaikan itu Dan Allah menciptakan kejelekan-kejelekan Karena kebaikan dibalik itu Iya kan? Allah menciptakan syaitan karena ada kebaikan di balik itu yaitu ujian bagi manusia agar manusia mendapatkan ujian dari Allah Allah ciptakan orang kafir agar kaum muslimin kaum mukminin dalam keadaan memiliki perjuangan jihad melawan mereka memiliki amalan saleh yaitu jihad darwatusanamul Islam puncak tertinggi Islam itu semua barakallahu fikum hikmah sehingga jangan disempit Allah pencipta kejelekan. Allah pencipta segala sesuatu. Hayrahu wasyarrah. Yang baiknya dan yang buruknya. Akhirnya, karena kesan yang salah di pikiran mereka, tidak mungkin. Berarti bukan Allah Taala. Terus siapa yang menciptakan? Kalau bukan Allah yang menakdirkan kejelekan-kejelekan, siapa yang menakdirkan? Apakah kalian akan berpendapat seperti pendapat Majusi? Penyembah api. Kalau yang baik-baik diciptakan oleh Tuhan terang. Tetapi yang jelek-jelek bukan. Terus siapa mintakan? Kata Majusi, ada Tuhan gelap. Jadi kalau meminta kebaikan-kebaikan ke -kebaikan, Tuhan terang. Kalau berlindung dari kejelekan, berlindung dari kejahatan. Berlindungnya ke Tuhan gelap. Jangan timpakan kami kejelekan. Punya dua Tuhan. Wahai Qadariyah Kalau kalian anggap bahwa yang jelek-jelek bukan Allah yang menciptakan Berarti kalian seperti majusi Menganggap ada dua Tuhan Tuhan baik atau Tuhan terang dan Tuhan gelap Tuhan yang menciptakan kebaikan dan Tuhan yang menciptakan kejahatan Astagfirullah Itu kufur sariah Kembali kepada kita La yakunu fi hadal kawm Illa ma'aradahu Allah tidak terjadi di alam semesta ini seluruhnya yang baik dan yang buruknya kecuali atas kehendak Allah. Dianna haramul kahu, karena ini semua adalah kerajaan Allah dan milik Allah. Fala ibaduin faalu fa inna afaluhum rajiah wa makhlukah li para hamba seluruhnya. Kalau mereka berbuat Berbuat apapun kebaikan atau keburukan Semuanya Karena ditakdirkan oleh Allah Karena diciptakan oleh Allah Allah berfirman dalam Al-Quran Wallahu khalaqakum Wama ta'f'alun Wallahu khalaqakum Wama ta'amalun Allah yang menciptakan kalian Dan apa yang kalian amalkan Ayatnya sangat jelas dalam surat as saffat Ayat 96 Wallahu khalaqakum Wahai ta'amlun, Allah-lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Allahu Khaliq kulli Shayin min alaqwali walamali walajami. Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan ucapan-ucapan, menciptakan perbuatan-perbuatan, menciptakan amalan-amalan, menciptakan jasad-jasad, menciptakan benda-benda. Allah seluruhnya. Tidak ada sesuatu pun kecuali Allah penciptanya. Wa kullul mawjudati Allahu Khalikuha. Semua yang ada, mewujud. Kullul mawjudati semua yang ada, Huwa Khalikuha. Dia Allah yang menciptakannya. Walai'badu fa'ilu nali akmalihim. Para hamba tadi memang mereka yang berbuat dan mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah semua akan dipertanggungjawabkan al qiyamah mata-mata mereka, telinga-telinga mereka, hati-hati mereka semuanya akan ditanya wala taqfu ma laysalaka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana kata Allah Jangan kalian Berbicara apa yang kalian tidak punya ilmu karena sesungguhnya pendengaran kalian Penglihatan kalian Dan hati kalian Semuanya akan dipertanggungjawabkan Yom al-qiyamah Jadi perbuatan mereka dan akan dipertanggungjawabkan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala sesuatu Itu akidah yang harus ditanamkan dalam hati kita Dalam keadaan perbuatan-perbuatan manusia Tapi Allah yang menciptakan Ikhwanifidina a'azakum wa'akum muslimin rahimani wa rahimukum Allah Kembali kepada kitab Yuqabilul qadariyah al-jabriyah Lawannya qadariyah adalah jabriyah atau tadi ada yang tertinggal. Wa bi'tibari hadhihi mawjudah fiihim hum mas'uluna 'an Maka karena merekalah yang berbuat, maka merekalah yang akan bertanggung jawab. Wa yuqabilul qadariyah al-jabriyah. Aliran sesat yang berhadapan dengan qadariyah adalah jabriyah. Dan selalu yang namanya kesesatan ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ada yang kebablasan ke arah kanan, ada yang kebablasan ke arah kiri, sedangkan jalan yang lurus di tengah-tengahnya. Alhamdulillah. Ada yang Ifrad berlebih-lebihan, ada yang Tafrid berkurang-kurangan. Demikian pula dalam masalah takdir, ada yang sesatnya karena Ifrad, ada yang sesatnya karena Tafrid. Yang tadi kena Tafrid tidak mau percaya pada takdir manusia tidak ditakdirkan bebas berbuat apapun tetapi jabriah sebaliknya kita semua ditakdirkan maka semua kita berbuat dengan takdir Allah maka tidak ada yang bisa disalahkan katanya perhatikan kalimatnya tidak ada yang bisa disalahkan yang berbuat dosa itu karena takdir karena Allah dia tidak salah yang berbuat taat juga enggak usah dipuji memang begitu diciptakan oleh Allah Indalabdalaya falsayan walai'sah walfa'il. Kata Jadriyah, sesungguhnya seorang hamba tidak melakukan sesuatu kalau dia pelakunya tidak, tapi Allah pelakunya. Walkhalaq min al jinni walinsi. Sedangkan Allah walfa'il, al pelakunya. Likul shayi atau segala sesuatu waf'alu al'ibad inma hiya perbuatan para hamba itu adalah perbuatan Allah katanya fahum majburun 'alayha maka manusia semuanya dipaksa seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya yang ini berperan sebagai penjahat turjana. yang ini berperan sebagai pahlawan dari atas singgasana Ujung-ujungnya ya dalang-dalang juga yang ngaturnya. Berarti itu dia yang salah katanya. Ekhodin azza kumulokum muslimin rahimani warahimukumullah. Allah leiza kamilihisheikh. Allah tidak dengan serupa dengannya apapun lah dalang walaghiroh. Tidak dalang tidak pun yang lain. Tidak semua orang yang merencanakan film-film itu sutradara atau apapun tidak sama. Allah benar-benar menakdirkan dengan kekuasaannya Tetapi Hamba tadi berbuat Sesuka dia Dan sekehendak dia Dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT Tapi tidak lepas dari kehendak Allah Iya Kok bisa ya? Bisa bagi Allah SWT Bisa bagi Allah SWT Tetapi lihat Qadariyah Mengatakan bahawa kita menjburun, kita dipaksa. Walkhalaik bilal jin walinsila irada talahum walaktiar. Bahawa manusia, jin dan binatang-binatang tidak punya ikhtiar sama sekali. Wa inna mahum musajirun. Ikhtiar itu hak pilih. Saya mau minum atau tidak minum, saya mau makan atau tidak makan, saya mau berangkat atau tidak berangkat, itu masing-masing punya hak pilih sendiri katanya. Tetapi mereka Jabriyah tidak manusia tidak punya hak pilih dipaksa oleh Allah harus begini harus begini harus begini harus begitu wa inna harakatihim mithla harakatil asjar maka perbuatan para hamba ini seperti gerakan-gerakan pohon kena angin dari kanan ke kiri kena angin dari kiri ke kanan apakah itu kehendak pohon bukan kehendak angin begitu juga manusia ini dia berbuat ini berbuat itu apakah karena dia pengin tidak karena ditakdirkan oleh Allah Taala maka dia dipaksa harus begini dipaksa harus begitu taharuk tuhariku hari seperti pohon yang digerakkan oleh angin mitul harakatil asjar tuharikuha <hari> arya abba semoga Allah menjelaskan Jabaria Menyatakan bahwa perbuatan para hamba ini dipaksa Seperti gerakan pohon yang digoyang oleh angin Ini kedustaan dan menyelisihi kenyataan Barakallahu fikum Untuk meringkas pemahaman Ahlus Sunnah ini Kita harus memahami dua kalimat Takdir dan ikhtiar Takdir Allah Dan ikhtiar manusia Ahlu sunnah wal jamaah Beriman kepada takdir Dan mengakui Mengimani adanya ikhtiar Maka berusaha Berusaha Sudah Dua-duanya diimani Sedangkan Qadariyah Tidak beriman kepada takdir Tidak ada takdir Kita harus ikhtiar katanya Harus ikhtiarnya Benar tapi kenapa bilang tidak ada takdir Sesat Jabriyah sebaliknya Tidak ada ikhtiar Yang ada cuma ditakdirkan Dipaksa Tidak punya pilihan apapun Mudah kan Yang satu aliran Katanya apa, Percaya pada ikhtiar Tapi menolak takdir Yang ini Menerima takdir Tetapi menolak ikhtiar Menganggap gak ada ikhtiar Semua manusia gak ada yang salah Semuanya benar Karena perbuatannya perbuatan Allah ya. Makanya ketika tokoh besar mereka Mendapati istrinya berzina Dengan budaknya Marah dia Begitu marah istrinya mengingatkan Jangan lupa, jangan lupa wahai suamiku Tentang akidahmu Apakah engkau sudah rujuk Sudah berubah dengan akidahnya Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud Maksudnya sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Mas'ud Apakah engkau kembali Kepada pemahaman salaf? salam Ibn Umar dan Ibn, Ibn Mas'ud Aku tidak bisa melawan takdir Semua ini perbuatan Allah Ditakdirkan oleh Allah Dia terus insaf. Astagfirullah Aku lupa Maafkan istriku. Ya. Aku lupa kalau ini adalah akidahku. Engkau tidak salah. Budakku tidak salah. Wahai budakku, aku merdekakan engkau. Wahai istriku, aku maafkan engkau. Majnun. Gila. Ya. Menyelisihi kenyataan yang dilihat oleh matanya sendiri. Menyelisihi kenyataan yang terjadi di hadapannya. Ini barakallahu fikum jahil murakab. Kebodohan yang rangkap. Kebodohan yang berlipat. muslimin rahimani wa rahimokumullah. Karena menganggap ada takdir, berarti gak ada ikhtiar. Yang sana ada ikhtiar, berarti gak ada takdir. Kedua-duanya ada sisi kesamaan. Apa sisi kesamaannya? Tidak mungkin ada ikhtiar dan ada takdir bersama-sama. Mustahil. Ditakdirkan, tapi suruh milih. Suruh milih, tapi ditakdirkan. Tidak akan bisa. Itu kebodohan kedua-duanya. Padahal ahli sunnah wal jama'ah Salafan wa khalafan Sejak dulu zaman sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in Sampai para ulama ahli sunnah Sampai hari ini Dengan mudah menyatakan bahwa Allah menaktirkan segala sesuatu Dan kita dibiarkan oleh Allah Wahadainahun najdain Kami berikan pada kalian dua jalan silakan kalian pilih Falaqtahamal aqabah tapi tidak mau sebagian besar kalian untuk jalan yang mendaki, tidak mau jalan yang berisiko. Allah mengatakan silakan. Wa may syaa fa wa man yakfur. Ada enggak itu? Tuh? Dalam surat Al-Kahfi. Siapa yang mau silakan kufur, siapa yang mau silakan beriman. Silakan. Kalian yang memilih tetapi enggak akan lepas, enggak akan keluar dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kok bisa ya? Allah Maha bisa. Kok bisa ya? Allah Maha bisa karena Allah tahu kamu akan milih apa, akan milih apa, akan milih apa. Sehingga itu tetap pilihan kamu dan kamu akan ditanya yaumul qiyamah, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiha kana anhu mas'ula pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya oleh Allah di al hari Kenapa kamu pilih ini? Kenapa kamu pilih itu? Ikwan ibn al-a'zukum Adakah seseorang yang memilih jalan yang baik tapi tidak berhasil? Ada? Ada. Karena takdir dia berupaya untuk belajar ternyata milih orang yang salah akhirnya belajarnya kesesatan penyimpangan sebaliknya ada orang yang ingin jahat ya. ingin merampok ya. ditanya ya, mana hartamu ada di sini di tas saya Berapa? Jumlahnya ada 13 ribu Ada sekian ribu dirham Kok jujur apa tini orang? Kamu kok Menjawab dengan jujur semuanya? Iya, karena Allah memerintahkan aku untuk jujur Dan ibu memerintahkan untuk jujur Haji Tahanlah, diajak ke markas perampoknya Dan dikisahkan oleh para ulama Sampai kemudian Semuanya taubat itu para perampok Melihat kesolehan anak ini Anak muda masih Ya Iqnudinna'azukumullah, padahal penjahat. Tapi Allah SWT menakdirkan dia mendapatkan hidayah dengan asbab. Iqnudinna'azukumullah, semua itu adalah kekuasaan Allah SWT. Maka jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Kalau berusaha, iringilah dengan doa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Kalau berupaya apapun, jangan kau gede rasa. Jangan merasa pasti bisa, jangan merasa pasti aku berhasil. Belum tentu. Karena ada takdir di sana yang tertulis di lauhul mahfuz. Maka berdoalah, laja ya rutul qadha illa ad Berdoalah ya Allah bantulah aku. Ya Allah berikan taufik. Ya Allah jadikanlah aku orang yang berhasil, orang yang bisa, orang yang mendapatkan taufik darimu. Ikhanami nadzaakumullahu waakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ucapan Jaberiyah yang menyatakan bahawa manusia dipaksa dan perbuatannya adalah perbuatan Allah karena dipaksa oleh Allah, kedu pun yuhaliful itu kedustaan yang menyelisih kenyataan ala amalil tuarari yahktalif tamman anil amalil ikhtiari amal yang intoler. Berbeda sama sekali Dengan amalan al-ikhtihari Amal ada dua Ada amalan Iktirarian Ada amalan Ikhtiharian Kalau ada salah seorang Dipaksa Secara takdir Dia tidak ingin Tapi terjadi Dosa tidak Hah? Tidak dosa Itu adalah keadilan Allah SWT Aku menghindar Supaya jangan kena orang ini Ternyata kena orang itu mati. Apakah dia dosa? Tidak Mengapa? Bukan ikhtiarnya si supir ini Bukan ikhtiarnya dia Saya inginnya menghindari Jangan sampai nabrak mereka Tapi kenyataannya ketabrak ada kan, ini namanya amalan iltirorian kejadian yang tidak direncanakan dia dosa, tidak dosa baik ya. kalau kebetulan baik, dapat pahala dipaksa atau dengan bahasa tadi, jangan bukan bahasa dipaksa eee, tanpa direncanakan apa ada orang berbuat baik tanpa direncanakan Hah? kamu buka pintu ternyata sepeda dari sana bus masuk dalam terima kasih terima kasih kalau kau tidak buka pintu saya nabrak pintu oh saya nggak tahu apa apa bagaimana sama saja ini bukan perbuatan dia karena tanpa ikhtiar jadi barakallahu fiikum. Jabriyah menganggap semua ini Dipaksa dan semua ini Terpaksa Enggak kok kenyataannya Semua punya pilihan ya, Orang yang jahat merampok Sengaja merampok Orang yang datang ke masjid untuk ngaji Sengaja dia memilih untuk datang Duduk mencari ilmu Jelas ada balasannya Yang sengaja berbuat baik Mendapatkan balasan kebaikan Yang sengaja berbuat celek mendapatkan Balasan kejelekan. Sedangkan yang tidak sengaja dimaafkan. Karena tidak sengaja itu bukan pilihan dia. Bukan ikhtiar. Jadi amalan yang ikhtiaria ada balasannya. Tapi kalau amalan ibtirariyah. Rufi'al kalam. Kalau yang tidak sengaja. Tidak direncanakan. Barakulah Fikum. Kembali kepada kitab. Al-'amal al-iktirari yakhtalif 'anil 'amal al Berarti amalan yang tidak sengaja sangat berbeda dengan amalan yang sengaja dipilih. Wa kullu insanin bal hatta hayawanat tafarraqa bain al-tufarraq bain al wal a'mal al Maka manusia seluruhnya bahkan hewan-hewan juga seluruhnya Membedakan Perbuatan ikhtiaria Dengan perbuatan idroria Ya Pak ya silakan. manusia sehat akalnya Yang tidak gila Pasti ketika orang itu berkata Maaf tidak sengaja Dan dia akan memaklumi. Oh ya sudah kalau begitu Karena tidak sengaja Berbeda dengan yang sengaja Dia melewat Kakinya dibentangkan Jatuh temannya Marah besar kamu sengaja menjatuhkan saya, iya kan? Beda penggebeda, sangat berbeda dan semua manusia yang normal min ujung timur sampai ujung barat, min al-mashriq, lal maghrib, semuanya membedakan amalan yang iktihariyah dengan amalan yang itiroriyah. Tetapi ada aliran aneh yang namanya jabriyah bahwa semua amal itiroriyah. Semua amal terpaksa Dan itu dipaksa Nyatanya saya milih kok dipaksa Kamu itu berbicara bertentangan dengan kenyataan Kenyataannya manusia memilih Aku pengen begini, aku pengen begitu Nasolah salam afiyah Falkal buhina ma tarmihi bilhijarah Mayal haqil hajar liya'kudahu Tarmihi bilhajari yusibuhu Yatruku wa yatika Limadak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 Anjing itu marahnya kepada batu atau kepada kamu? Hah? Jangan ketawa. Memang ini contoh yang sangat bagus dari Syekh Rabi. kurang ajar kamu batu. Mengapa terus digigit-gigit batu sama anjing, diinjak-injak ini? Anj apa batu kurang ajar? Tidak. Dia tahu batu ini enggak akan terbang ke saya kalau enggak dilemparkan sama dia. Berarti batu ini perbuatannya perbuatan apa? Nah, ikhtiar apa? Ictiraria dia dipaksa oleh manusia dilempar batunya enggak punya ikhtiar maka anjing pun memaafkan ditinggalkan batunya yang dikejar orangnya mengapa karena itu ikhtiarnya dia ikhtiarnya manusia marakallahu fiikum qala mengapa anjing tadi tidak membalas atau mengejar batunya ya arif annaka antal fa'il anjing tahu kalau engkau lah pelakunya dan engkau lah yang punya ikhtiar yang kau yang melemparkan alladhi qazzatahu bihadha wa kullul hayawanati kadhalik demikian pula binatang-binatang lain seperti itu tahu ini perbuatan yang disengaja ini perbuatan yang tidak disengaja ini perbuatan ittirariyah dan ini perbuatan yang sifatnya ikhtiyariyah wa kullun nasi apalagi manusia seluruh manusia bisa membedakan kecuali orang-orang dungu dari kalangan jabriyah kalau dibandingkan qadariyah dengan jabriyah mana yang lebih mending Mending bahasa Indonesia bukan? Allah Ta'ala bahasa Indonesia apa? Mana yang lebih akhaf, yang lebih ringan Karena dua-duanya jelek Yang lebih ringan kejelekannya Jebriah atau Kaderiah? Hah? Sama Ustaz dua-duanya sesat Iya, dua-duanya sesat Mana yang lebih ringan? Yang lebih ringan Kodariah Mengapa? Kodariah masih memegang syariat Syariat Allah dari alhamdulillah mereka pegang. Tetapi Jebriah hilang syariat sama sekali 100%. Tidak ada. Itu satu. Dari sisi kedua, dungunya tadi itu. Menyelisihi apa yang dilihat oleh matanya. Menyelisihi apa yang dirasakan oleh hatinya. Menyelisihi apa yang wakil. Untuk apa? Sholat. Orang yang sholat baik, orang yang tidak sholat juga baik. karena semuanya menjalankan takdir Allah. Orang yang soleh baik, orang yang jahat juga baik, karena semuanya menjalankan takdir Allah. Ini aliran yang paling paling bodoh adalah aliran jabriyah. Allah ahadhumu kadali ka ahadhum idafa al ma'asyiyah yaqool salah seorang mereka jabriyah kalau berbuat dosa akan menjawab Allahu qadarohalaiya Allah yang menakdirkan atasku, aku tidak salah. Allah syaa. Allah lah yang menghendakinya. Allah ajbaruni. Allah lah yang memaksa saya berbuat ini. Jadi aku tidak salah. Baik, ikhwan fillah izzahullah, lakint ta'tihi ta'khud kalau kamu rampas harta dia. Kamu bawa lari. Ngejar kamu atau membiarkan kamu? Hah? Oh, biarlah. Itu takdirnya. Yang sudah dipaksa oleh Allah Taala, Dia tidak salah. Enggak. Mereka mengejarnya. Sampai dapat. Ini punya saya. Enak saja. Loh kok bertentangan dengan akidahmu. Ini khundinan azakumullah. Jeleknya Jebriyah. Taduribuhu. Halia, halia trukuk. Kalau dia dipukul oleh kamu. Apakah kamu dibiarkan? Atau memalasnya? Kamu pukuli. Kamu... Kulis sampai selesai Udah kemudian pergi ya. Kenapa kamu pukuli saya? Aku dipaksa Oleh Allah SWT Ditakdirkan, aku tidak bisa melawan takdir Kira-kira bagaimana? Hah? Kalau tadi tokohnya sampai berkata aku menyesal wahai istriku aku salah wahai istriku kamu sesungguhnya menjalankan takdir budakku juga menjalankan takdir aku bebaskan budakku dan aku maafkan engkau ini tokohnya yang menemen Keterlaluannya nya barakallahu fiikum kalau yang masih setengah-setengah marah itu pasti lupa dengan akidahnya la yuharib ka wa yastaki il mahakim kadha wa kadha Bahkan mereka akan lari ke mahkamah, ke pengadilan, ke polisi lapor harta saya dirampas, saya dipukul. Fahumut maka mereka ini banyak kontradiksi. Watanakuduh maza dalilun ala butlani badhabihim tanakudnya mereka, kontradiksinya mereka menunjukkan batilnya ajaran mereka, batilnya akidah mereka. Alakul lehal. Al-Qadru inda ahli sunnah mazakartuhu. Kesimpulannya, kata Syekh Rabi. Yang namanya takdir, seperti yang sudah disebutkan oleh dua imam tadi, Imam Abu Hatim al-Razi, dan Imam Abu Zura'ah al-Razi, bahawa semua yang terjadi, baik dan buruknya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan kita tetap disuruh untuk ikhtiar. Ya Rasulullah, kata para sahabat, kalau semua sudah ditakdirkan Fafimal amal Kalau gitu untuk apa kita beramal Maka Nabi menjawab I'mbalu Wasayarallah amalakum Beramallah, berusahalah Allah akan melihat bagaimana usaha kalian Amalan kalian Usaha kalian akan mendapatkan pahala Berhasil ataupun gagal Namanya usaha Kadang berhasil, kadang gagal Tapi usahanya yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kamu ingin ngaji ke masjid. Berjalan dari rumah masing-masing. Satu dari kanan, satu dari kiri. Yang satu berhasil duduk di masjid mendapatkan ilmu. Yang satu serempet mobil masuk rumah sakit. Apakah yang satu yang gagal tadi dapat pahala ngaji di masjid? Dapat. Kok bisa? Karena yang disuruh adalah usaha. Adapun takdir. Allah yang menakdirkan. Siapa yang menakdirkan dia kecelakaan? Bukan dia, lesekhtiarihi. Bukan pilihan dia. Kau darul Allah, wamasya faal. Maka yang berhasil dapat pahala, yang gagal juga dapat pahala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berjalan dengan kaum Muslimin, para mujahidin, menaiki lembah, menuruni lembah untuk berjihad. Bismillah. Tiba-tiba Nabi berkata, Inna fil Madinah. Sesungguhnya di Madinah ada rijal, ada orang-orang. Yang tidaklah kalian menjalani satu jalan Menuruni satu lembah Menaiki satu bukit Kecuali mereka mendapatkan pahalanya Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Wahum bil Madinah? Padahal mereka di Madinah. Naam mereka bil madina Habasahumul udru Mereka terhalang oleh udru Mereka di badina Tapi pahalanya dapat Muajidin yang naik turun bukit segala macam berperang bersabung nyawa ada yang terluka ada yang terbunuh ini yang di rumah ikut mendapatkan pahalanya kok bisa padahal mereka di Madinah iya habasahumul udru mereka terhalang oleh udru apa maknanya terhalang oleh udru ikhtiarnya ingin berangkat ya Rasulullah aku ingin berjihad tidak kata Rasul engkau pincang tidak boleh ikut berangkat. Ya Rasulullah aku juga ingin berjuang tidak, engkau tidak bisa karena engkau buta Ya Rasulullah aku ingin berangkat, jangan engkau memimpin Madinah ditugaskan oleh Nabi untuk memimpin Madinah padahal ingin berangkat atau seperti yang Allah khabarkan dari orang-orang sederhana yang fukara, yang datang kepada Nabi, Ya Rasulullah berangkatkan aku ke medan tempur kami ingin berangkat, ingin berperang visabilillah Nabi tertunduk. Kasihan pada mereka sambil berkata, "Ma ajiduma ahbilukum alai. Kami enggak mendapatkan kendaraan yang bisa membawa kalian." Maka orang-orang tadi berpaling. Dalam keadaan bercucuran air mata, walau wa tafidu tafidhu min ad-dama'. Wa a'yunuhum min ad-dama' dia kembali sambil berlinangan air mata karena tidak bisa berangkat jihad tetapi dapat pahalanya kok bisa dapat pahalanya niyat innamal a'malu bin niyya walhamdulillah maka kata nabi ikhmalu walaupun kita beriman kepada takdir kita terus berusaha berusaha berusaha berupaya berupaya berupaya upayanya akan dilihat usahanya akan dilihat dan akan mendapatkan dari Allah pahala apakah ternyata berhasil atau ternyata ditakdirkan gagal usahamu tetap mendapatkan pahala berlomba-lomba fastabiqul khairat berlomba-lomba dengan kebaikan yang pertama kesimpulannya innallaha alimal asya'a qabla kaunih yakinilah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum terjadinya Alimah Allah Kullaha, Al-Ajal, Wal-Arzak, Wal-Aamal, Wakulla Sheikh. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tahu ajal-ajal mereka, tahu rezeki-rezki mereka, tahu amalan-amalan mereka. Semua yang belum terjadi Allah tahu bagaimana ketika terjadi. Itu satu. Sehingga mudah masalah takdir itu. Tinggal Allah catat apa yang Allah sudah ketahui selesai. Yang kedua, Tumadawanuhu fil Nurfil Mahfouz. Kemudian Allah susun, Allah catat semua yang Allah ketahui di lahiril mafud. Kemudian yang ketiga ditulis oleh Allah swt di lahiril mafud. Baru yang ketiga ditulis oleh Allah ketika ditiupkan ruh ke dalam janin. Tulis ajalnya, tulis amalnya, tulis dia bahagia atau sengsara. Demikian, ikhwanibirina azza'ullahum, muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dalam masalah qadha wal qadar, yang merupakan prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, wa sallam tasliman kithira. Subhanakabihamdik, ashadu an la ilahilad, asakulka wa atubu layih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.